Ciclic, autor Maria Cornelia Postescu Pe genele mele obosite stau cuiburi de fum. În ele o pasăre crește, din gânduri, un capăt de drum. Acesta e drumul cu gust de pământ. O pasăre cântă și apoi și eu cânt. Acesta e drumul deschis tuturor. O pasăre zboară și apoi și eu zbor. Acesta e drumul cu foc de neant. O pasăre arde și apoi și eu ard. Pe genele mele obosite e cenușă și scrum. Și în cuib renaște pasărea și un alt capăt de drum. Bătălii, autor Maria Cornelia Postescu. Cuvintele m-au legat la ochi, m-au luat de mână și m-au purtat dincolo de zare. Acolo, tăcerea să pase tranșe. Eu nu eram decât un pluton de sacrificiu. Matricea, autor Maria Cornelia Postescu În lutul cel de la început, în care lutul meu dormea, în universul nenăscut, nu eram cer, nu eram stea, nu eram apă și nici gând, nici departe, nici aici, nu eram foc, nu eram vânt, eu formă nu aveam și nici timpul crud nu se născuse. Nenașterea pare că îl simțea, Neanturi se dădeau lehuze, tot plănuind facerea mea. M-am trezit. Cu rădăcina înfiptă în toate câte sunt, m au pus în formă ei lumina. M-a rupt din lut, m-a pus să cânt. Lectura Maia Martin